29. fejezet Elérkezett az augusztus is. Alex és Kéti élvezte a hosszú, lassan csordogáló nyári napokat, a gyerekek viszont kezdtek unatkozni. Hogy megtörje az egyhangúságot, a férfi elvitte mindhármójukat Wilmingtonba, hogy megnézzék a rodeozó majmokat. Kéti alig hitt a szemének, amikor meglátta, hogy pontosan arról van szó, amit a kifejezés jelent. A kábolynak öltözött majmok kutyaháton lovagolva terelgették a kosokat, csak nem egy órán keresztül, majd a július negyediki parádéval vetekedő tűzi játék zárta a sót. A nő mosolyogva fordult Alexhez. Ekkora őrültséget se nagyon láttam még, mondta fejcsóválva. És biztos azt hittett, hogy itt délen nincs is igazi kultúra. Kéti elnevette magát. Honnan szedik az emberek az efféle ötleteket? Fogalmam sincs, de jó, hogy hallottam ezekről a majmokról. Csak pár napig vannak a városban. Alex a parkolót pásztázta a tekintetével. Igen, képzel csak el, milyen sivár lenne az életem, ha nem láttam volna rodeozó majmokat. A gyerekeknek tetszett, védekezett a férfi. Igen, a gyerekek imádták. De hogy a majmoknak is tetszette, abban már nem vagyok biztos. Nem tűntek felhőtlenül boldognak. Alex hunyorogva nézett kétire. Nem tudom, meg tudnám-e állapítani egy majomról, hogy boldog-e vagy sem. Hát épp ez az. Figyelj, nem tehetek róla, hogy csak egy hónap múlva kezdődik az iskola, és én már kezdek kifogyni az ötletekből, hogy mit csinálhatnának a gyerekek. Nem kell minden napra valami különleges program nekik. Tudom, nincs is, de azt sem akarom, hogy folyton a tévét bámulják. Nem is tévéznek sokat. De csak azért nem, mert elviszem őket majomrodeót nézni. És a jövő héten? Azzal nincs gond. Karnevál lesz a városban, amolyan utazó vidámpark. Kéti elmosolyodott. Azokon a körhintákon mindig fölkavarodott a gyomrom. A gyerekek viszont imádják. – Apropó, dolgozol a jövő szombaton? – Nem tudom, miért? – Mert reméltem, hogy velünk tartasz a karnevára. – Azt akarod, hogy fölkavarodjon a gyomrom? – Nem kell felülnöd semmire, ha nem akarsz. De szeretnélek megkérni valamire. – Mi lenne az? – Tudnál esetleg vigyázni aznap este a gyerekekre? – Akkor érkezik meg Joyce lánya, Rilligben szállt le a gépe, és Joyce megkérdezte, hogy be tudnám-e hozni a reptérről. Ő ugyanis nem szeret sötétben vezetni. Szívesen vigyázok rájuk. Nálunk kéne legyetek, hogy normális időben ágyba kerüljenek. Két ránézett. Nálatok? Ott még nem sokszor voltam. Hát igen. Alex látszott, hogy nem igen tudja, mit mondjon. A nő rámosolygott. Semmi gond. – Biztos jó lesz. Esetleg megnézünk együtt valami filmet, és eszünk pattogatott kukoricát. A férfi szótlanul tett néhány lépést. – Te akarsz majd valamikor gyereket? – kérdezte végül. Kéti habozott. – Nem is tudom. Ezen még nem igazán gondolkoztam. – Soha? A nő megrázta a fejét. Atlantic Cityben még túl fiatal voltam, Kevin mellett a gondolatát sem bírtam volna elviselni, az utóbbi hónapokban pedig másol járt az eszem. – És ha elgondolkodsz rajta – erősködött Alex. – Akkor sem tudom. Azt hiszem sok mindentől függ. – Például mitől? – Például attól, hogy férnél vagyok-e, és mint tudod nem mehetek férhez. Erin nem mehet férjehez – javította ki Alex. – Kéti viszont valószínűleg igen. Ne feledd, hogy még jogosítványa is van. A nő kis szünet után válaszolt. Az lehet, hogy férjhez mehet, de ha nem találkozik az igazival, akkor nem fog. Alex elnevette magát és átkarolta kétit. Tudom, hogy amikor dolgozni kezdtél Ivánnál, tökéletesen megfelelt neked az a munka, de nem gondoltál még arra, hogy valami más csinálj? Például mit? – Nem is tudom. Mehetnél például egyetemre, hogy diplomát szerez, és olyan munkát találja, amit szeretsz. – Miből gondolod, hogy nem szeretek felszolgálni? – Semmiből, vonta meg a vállát a férfi. Csak kíváncsi voltam, hogy mi érdekelne. Kéti elgondolkodott. Gyerekkoromban szerettem az állatokat, ahogy az összes többi lány is, akiket ismertem, és arra gondoltam, hogy állatorvos leszek. De most már ki van zárva, hogy kitanuljam azt a szakmát. Túl sokáig tartana. Állatokkal dolgozhatsz másképp is. Például idomíthatnál rodeozó majmokat. Nem hinném. Még mindig nem tudom eldönteni, hogy jó volt -e ez a majmoknak. Nocsak, ennyire a szívedbe zártad azokat a majmokat? Ki ne zárne őket a szívébe? Úgy értem, kinek jutott egyáltalán eszébe, hogy ezt művelje velük? Javíts ki, ha tévedek, de mintha hallottalak volna nevetni. Nem akartam, hogy rosszul érezzétek magatokat. Alex megint elnevette magát, és közelebb húzta magához a nőt. Josh és Kristen előttük járt, már ott kornyadoztak a jeepben. Kéti tudta, hogy mire hazaérnek Southportba, alig hanem mindketten elalszanak. Még nem válaszoltál a kérdésemre, mondta Alex. Tudod arra, hogy mit akarsz kezdeni az életeddel? Mi van, ha nekem nincsenek magas röptű álmaim? Mi van, ha nekem a munka az csak munka? Ez meg mit jelentsen? Nem biztos, hogy szeretném, ha az minősítene, hogy mit dolgozom. Lehet, hogy jobb, ha az minősít, hogy mi vagyok? Alex elgondolkodott a válaszon. Hát jó. És mi akarsz lenni? Tényleg tudni akarod? Különben nem kérdeztem volna meg. Kéti felállt, és a férfi szemébe nézett. Feleség és anya akarok lenni. Felelte végül. Alex összeráncolta a homlokát. De mintha azt mondtad volna, hogy nem tudod biztosan, akarsz-e egyáltalán gyereket? Kéti oldalra billentette a fejét, és Alex most szebbnek látta, mint valaha. Mi köze ennek bármihez? Még ki sem értek a főútra, amikor a gyerekek már elaludtak. Nem volt hosszú az út, talán fél óra, de sem Alex, sem Kéti nem szólalt meg, nehogy fölébresszék őket. Beérték azzal, hogy szép csöndben fogták egymás kezét portig. Amikor odaértek a kis házikóhoz, Kéti észrevette, hogy Joe a verandája lépcsőjén ül, mint őt várná. Nem tudta, hogy Alex megismerte el joe a sötétben, de ekkor Kristen megmocant, és a férfi hátra fordult, hogy megnézze, nem ébredte föl a kislány. Kéti odahajolt a férfihoz, és megcsókolta. – Alig, nem beszél, nem kéne vele. – suttogta. – Kivel? Krisztennel? – Nem, a szomszédommal. – mutatott hátra mosolyogva vállafölött fölött Kéti. – Illetve inkább ő akar beszélni velem. – Ó! –. Alex bólintott. Értem? Jóháza felé pillantott, majd megint Kétire nézett. Remekül éreztem magam. Én is. Alex még megcsókolta, aztán Kéti kinyitotta az ajtót, és miután a dzsip kifordult a kocsi bejáróról, elindult Jóháza felé. A barátnője mosolyogva odaintett neki, és Kéti ettől kissé megnyugodott. A kocsmai beszélgetés óta nem találkoztak. Joe a korláthoz lépett. Először is bocsánatot kérek azért, hogy beszéltem veled, vágott a közepébe. Nem lett volna szabad. Hibáztam, és többször nem fog előfordulni. Kéti letelepedett a veranda lépcső legfelső fokára, és intett joe hogy üljön oda mellé. Semmi baj, nem haragudtam. Akkor is szörnyen érzem magam. Felelte szemmel látható bűntudattal Joe. Nem tudom, mi ütött belém. Én tudom. Elég nyilvánvaló. Fontosak neked, és megpróbálsz vigyázni rájuk. Akkor sem lett volna szabad úgy beszélnem veled. Ezért nem mutatkoztam azóta. Kínban voltam, és tudtam, hogy soha nem fogsz nekem megbocsájtani. Kéti megérintette a karját. Szép tőled, hogy szabadkozol, de igazán fölösleges. Tulajdonképpen segítettél, hogy megtudjak néhány fontos dolgot magamról. Tényleg? Kéti bólintott. És csak hogy tudd, azt hiszem, szószportban maradok egy ideig. Valamelyik nap láttalak autót vezetni. Hihetetlen, mi? Még mindig kényelmetlenül érzem magam a volám mögött. Majd elmúlik, mondta Joe. És mégiscsak jobb, mint a bicikli. Most is minden nap biciklizek. Autóra nem futja. Mondanám, hogy használd az enyémet, de megint szervizben van. Folytól lerobban az a tragacs. Alig, ha nem jobban járnék egy bringával. Vigyázz, mit kívánsz magadnak? Ezt most megint, mintha csak én mondtam volna, jegyezte meg Joe, és az út felé intett a fejével. Örülök, hogy ilyen jól megvagytok, alex -el. A gyerekek miatt is. Jó hatással vagy rájuk. Hogy lehetsz ebben ennyire biztos? Úgy, hogy látom, hogy néz rád, Alex, és hogy nézel te is mindhármukra. Sok időt töltöttünk együtt mostanában. Joe megcsóválta a fejét a semmit mondó válasz hallatán. Ennél többről van szó. Ti ketten úgy néztek ki, mint akik szerelmesek egymásba. Joe most a fülig pirult kéti szemrehányó tekintetétől kísérve fészkelődött egy kicsit. – Jó, beismerem, ha ti nem is láttatok engem. Szóval láttam, hogy csókoljátok meg egymást búcsúzóul. – Kím utánunk? – vont a kérdőre megjátszott felháborodással Kéti. – Hát persze – rá Mégis mi másra foglaljam el magam szerinted, mert errefelé túl sok érdekes dolog, ugyebár nem történik. Kis szünet után hozzátette. – Szereted, ugye? Kéti bólintott, és szeretem a gyerekeket is. Annyira örülök. Joe imára kulcsolta a két kezét. Kéti némi habozás után azt kérdezte: Ismerted a feleségét? Igen. Kéti az utad bámolta. És milyen volt? Mármint Alex mesélt róla, és nagyjából el tudom képzelni, milyen lehetett. Joe nem hagyta, hogy befejezze. – Abból ítélve, amit láttam, sok mindenbe hasonlított hozzád, és ezt pozitív értelemben mondom. Szerette Alexet, és szerette a gyerekeket. Ők voltak a legfontosabbak az életében. Igazából ez minden, amit tudnod kell róla. – Mit gondolsz? Kedvelt volna engem? – Igen – felelte Joe. – Biztos vagyok benne, hogy kedvelt volna téged.